Trenul de noapte, de Ioan Groșan, povestiri. Carta românească 1989. Citește Maria Enache. Carte înregistrată în cadrul proiectului Să ne cunoaștem scriitorii în format audio MP3, proiect finanțat de Uniunea Scriitorilor din România, anul 2007.